Benoa, miren lantz, arra txaldeon. Arra larunbat honetarako abortatzeko eskubidaren aldeko manifestazio nazionala ditu bilgune feministak. Lehenik, eskatuko nizuka, baxkaldabur biltzea manifestazioa deitzeko arrazoiak, edo, bueno, zin den giroa eta zintzuk diren arrazoi horiek. Bueno, ba, azkenei jabet eta jabet luzeak ja, bueno, bueltak adabien gaihardonen legei proiektua dela eta da, ba, bueno, bak igunez... Eh, ba uno aurrera pauso historikoki eta feministen burkarria esker gainera, ba, abortatzeko eskubidearen alde Espainiar estatuan, baina bueno, orain ba gobernuan Espainiaren estatuan gobernuan dagoen PP alderdiak, ba eta Gairordunek, main ba, zuzen bere bereisenado, ba proposatu duen lege proiektuarekin ba batzera pauso ikaragarriak planteatzen dira, ez? Eta hor, bueno, ba Eh, azken finan esango nuke ba, bortatze eskubidearen ukazioa izango zen lege berri bat edo ez nahi dute, ba, ba, indar eta esfortzua askoren ondorioz lortutako eskubide batzuk ba, berriro deusestatuz eta burratzen. Eta horrexia bueno, ba, gatik, ba, ba azken hilabeteotako borroka sutxua berriro ere feministen baina bueno, esango nuke giztartaren gehiengo handi baten aldetik ba, ba, lege proiektua aurrera joan ez dadin, Eta bueno, ba laere ikusten dugu ba, ez dutela atzera pausorik emateko inongo, ba erakusten sumori kreatusten momentu zuaintzat eta on bueno, horregatik ba ba jarraitzaen aborroka honetan, ez? Eta bueno, ba hor duela gutxi pasa dugu martxaren zortzea ba, beti berba da kanpora begiraz, ez? edo mas medientzako beintzat, ba feministek bait dugun aukera ba gure aldarriak edo zabaltzeko eta hor bak kristona posta egintzen aurrengoan horren ba, baitan kokatzen ez edo bueno ba gain nagusia hori ba, zen aborto eskubidarena baina bueno ala ere bari ba, beti esaten duguna na zortzia martzaren egunero da borrokan jarraitu bar dugu eta oraindi bueno ba ba zaudalako inolas ere preste atzera pausua hon hartzeko eta bueno, ba, beste pausu bat ba izan izango litzateke ez euskal herri mailan mentzat badeitu ba den manifestazio nazionalau eta, bueno, baipatu duan guztiagatik bere biziko garrantzia duena eta, eta benetan no, horri indarrera guzteldi haundi bat, eta jende asko gertu, eratze, gertu uratzearena ba, oso garrantzitsua izango litzatekena Bueno, e, legea Espainiako legeak badeitu zenbait e, supueston bai. e, bueno, e, onartzen zen egin e, abortua orain batzuk desagertuko dira zein izango litzateke egoera zenbat emakume bueno, emakume asko ekarriko luke horrek abortatzeko euskara horik zeukitzea Bai ba, ba batez ere ma ba, orokorrean ikuste dut e, pff, ia aukera bakarrera ez azkenen, beti gainera gure diskurtuan eta bilgunen feministak egin duen diskurtuan ez da bakarrik e, abortua bera Ba, eskubida bera, ez? Ja da gure gorputzean eta emakumeen gorputzean gaineko ba erabakitzeko eskubidea, ez? Hori da bazkenean mono hor. daitezke noski eta supuesto hoietan ba, jartzen dute norberaren, eh, ba, maren kasu e, bizitzarako barriskutza izango bada, ez dakitze, bueno, hor ba, beti esaten dena entxala lei, etxala trampa, noski ba, ba emakume batek edo neska abortatu nahiko da Bueno, ba, ba berba bat bilatu lezakela eta bueno, ba, kasu okerrenean kanpora jo litzateke edo on euskal ozer, ez? Hori da atzea pausa baina azkenen gaia bera edo gokal aldarrikatzen eta salatzen duguna da hori, ez? Era zeinda oste gobernua dauka eskubide gure gorputzen gainean nerabakitzekoa, ez? Ez badagu geune. Eta azkenean nabortuaren gainean horrelako lege bat ezartzea Ba, hori zuzen ere, ez, Gure gorputzen gainean inposatzea dena, eta eta gure gorputzekin zer egin bar dugune bez, erabaki nahi iztateena gure borondatearen gainetik. Eta hori da, ez? Azkenean emakume eineska batek edo momentutan dena lakoa den arrazaia dela eta. Ba, ba urdunaldi erabakitzen mu da, du, ba noski eskubidea osoa izan marku lukeela. Eta hori da azkenean, ba pizkat nahi duguna guztionekin matera. Eta gainera, bueno, esan daitek ere aurkitzen dela e, osasunaren alderdiaren, medikuak ere gustiz aurka e, agertu dira, ze bueno, duela berrogei, berroita marurteko egoreta ara bortatu e, daitezke aborto klandestinoak eta horrek emakumearentza txasuposa aldezaken arrizkoarekin ere. Ba, inoski, ba, ondorio... Ba, bon hartzeak ekarriko lituzken ondoriak, ba, gainena hori, tamaliz ezagutzen ditugu, edak egu zein izan zen, bizi izan ziren egoera estremotiko do martzea ez? Ba, esaten nuen, edo edo zamatek izan ditugu ama, zeba, edo ezagunak Inglaterrara jumarri izaten zutenak, izugarrezko dirutza, gaina, o sea, oza, berez suposatzen duenak nahi jartzen, edo eta esaten duzu modua, ba, horrelako balintz atxarretan egiten, edo gainera, ba hori ez, e, e, zigor baten beldurrean kriminal ba, bat izango da zina, ba, gora horretan, egin barrean, gainera, xamurrez den, esperientzia batez, baino, baino, bueno, ba, hori da, hori da, ekidin nahi dena, eta, eta medikoen altetik, bueno, neski, osa, nik uste dut oroa, gaur egun bizit dugu gongizartean, ba, nik uste dut, bai, gehien batek, gehien batek, ba, bat egiten duela feministon aldarriarekin, bor, bueno, denak zaunagitu gure, badaude, klinika pribatu nahiko ultraeskuindar eta muturrekoak eta bueno, ba, or, or e, ba da ez dute horrelako praktikarek egin nahi iztaten, baina bueno, hori baki gokazu izolatu ariela eskerrak, baina bueno, existitu badaude eta hori da beldurgarriena, baina bueno baina, baina, baina bai, nik uste dute e, santu da meztalaz, gaur egun gizarteren gehiago ondi-ondi batek ba, ba, bueno, aurka dagoela ez, e, eztargin duten lege berri honekin Ados, eta, bueno, azkenik e, gogoratu beraz, e, larun batera behira, bueno, astean zehar, e, Deialdi ezberdinak bideoak, e, bueno, indar polita e, antolatu da Deialdiaren inguruan, eta beraz, ba, irunean e, bilduko da e, manifestazio nazional hori, eta, bueno, gutziko e, dei hori de egiteko jendeari. Bai, bueno, ez gresen bezala, ez, ba, azkeniko jabetan zehar Deialdiari begira, ba, Euskal mailan Herri Esberdinetako fenuginistak, ba, No bueno, beti zurena es, ez, feministaren ezaugarritako bat, neko sortzaile eta eta bueno, ha ba, humorarekin lan egiten dugunak garela eta bueno, hor ba, dira, eh, bai bideoak eta horrelakoa abestiak ere sortu dituzte, lipdapak eta horrela. Eta bueno, ba guztioi ez, ba bezala, bultzatzeko eta animatzeko eta daialdia egiteko jendeari, ba larumantonenetan, rtxaleko osterditan ironiako golden joatarena, eta Eta hor ba, erakustea benetan ba izan bezala eta ber demostratzen dugun ba gehiengoa ba, lege horren aurkan gaudela